Займалася вишивкою, була християнкою і в молодості зробила три аборти. З нею було цікаво розмовляти, сп'яніла від наркозу і від найденої свободи, Євка жваво потякала про дебільність французів і комплекс меншовартості українців. А ще там була дівчина років сімнадцяти. Від інтоксикозу вона виглядала на тридцять котра переривала на дев'ятнадцятому тижні. Це було страшенно довге тягання операційними столами, з крапельницями і без наркозу. Коліжанка цієї дівчини, коротко пострижена особа з обличчям радянської наркоманки, змірявши її вкоочима, процідила. Ну да, кому простой вакуум, а кому і... І вони пішли палити у двір роддому. Євка визирала з вікна у пошуках свого найліпшого товариша, димка, що привів її на цю, ти знаєш, просту операцію на якийсь із бабських органів. З подружками і з традиційною в таких випадках жіночою солідарністю в Євки якось не склалося, а він схотів піти сам і ні про що, що не здогадувався. Принаймні вдавав це, бо кохав її ще з першого курсу і завжди витягав з халеб, за що Євка неодмінно платила черговим кидаловом. Він щиро вболівав за Євчин Добробут. І будучи в курсі геть усіх її амурних походеньок, частенько їй вичитував мораль. Кілька разів він навіть сам купляв її квиток і відправляв побачитися з Даню. «Боже, яка ж ти дурна!» Ти ж кохаєш його, а розкидаєш себе наліво і направо, роздаючи всяким уродом те, що має належати йому одному. Я нічого не роздаю, я збираю з них, – тупо відмовляла Євка. Того дня Димко спізнився на роботу, ходячи по під вікнами гінекології. А Євка врешті-решт залишилась без грошей, бо в останню мить впихнула гаманця до рук Димкові. Він таки поїхав, дико за це себе картаючи, а вона спокійнісінько, без зайвих понтів, подзвонила подружці і попросила за нею заїхати. Почувалася Євка напрочуд звільнено і вдоволено. Наркоз продовжував приємно розслабляти, і вони почимчикували до супермаркета за глобальними покупками. До приїзду Генрі. Отак... Він обожнює кабачкову ікру. Євка закінчувала пакувати валізи. Точніше, одну валізу, а ще точніше, один рюкзак, бо інший Генрі пакуватиме сам. Чорт знає, як він познаходить свої речі серед усього цього паперово-шматяного завалу. Євка стояла з роззявленою сумкою в руках і вагалася між важкуватим ноутбуком і вірним пошарпаним нотатником. «А там папір продається?» – спитала вона в чоловіка. Той спершу глянув на неї, як Миклухо Маклай, на дикуна, але враз засміявся. «Там і ноутбук продається, і пиво дешеве. От тільки тепле, правда». Вони збирались до Африки, ще точно самі не знали, до якої країни. Євка наполягала на більш автентичній Північній Африці, тоді як Генрі тягнув ковдру на південь, де в нього були друзі. Остаточне рішення приймається лише в Берлінському аеропорту. А зараз Євка поспіхом втікала з Києва. Вона нікому не дзвонила, не повідомила про своє одруження навіть найближчим друзям. Не було і ніякої церемонії. Просто надшвидкісне оформлення стосунків. Стосунків, як документів. Євка не кохала Генрі і мала сильний сумнів щодо оригінальності його варіанту почуттів. Їм просто було комфортно разом. Їй подобалося просинатись, вдихаючи запах його волосся. А йому подобалось фотографувати її груди. Вони прочитали ті ж книжки і прослухали ті ж диски, живучи по різних країнах. Вони говорили тими ж мовами, за винятком рідних мов кожного. Генрі, правда, вдалося вивчити кілька життєво важливих українських